וכמובן אנחנו מבקשים מאלוהים באופן אישי שהמסר שלו ייגע לכל אחד בליבו, אמן. אמן ואמן. תודה רבה לבנות על הנגינה הכל כך יפה שתמיד תעללו את אלוהים בכל הכישרונות שלכם. אמן ואמן. היום אנחנו אה, מתחילים פרשה חדשה, פרשת שופטים. לפני שנתחיל אני רוצה קודם כל לברך את כל מי שהגיע אה, להלל את אלוהים ולשמוע את דברו. יש לי המלצה חשובה למי שאין לו דבר אלוהים ביד אה, רצוי שאתם תקראו בעצמכם את הדברים שאנחנו קוראים, לא רק בגלל שהם נמצאים על המסך, היום אנחנו נמצאים בפרשת שופטים, הפרשה שנמצאת בספר דברים מ-16 עד 21. בפרשה הזאת בפרק י"ח משה ממשיך לספר לעם ישראל ואתם יודעים שהסיפורים של אלוהים זה לא סתם שיהיה לנו מעניין בחיים או כי משעמם לנו אתם יודעים יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לקרוא בחיים שלנו לא פחות מעניינים אבל הדברים שאלוהים אומר לנו יש להם מטרה ורצוי שאנחנו נתייחס לדבר אלוהים לספר הגדול הזה אפשר לקרוא לו ספר גדול לא רק בגלל הגודל הפיזי שלו כמות הדפים והמילים, אלא מבחינת איכות והמסר והמטרה שלו דבר אלוהים בשבילנו הוא הרבה יותר מסתם סיפור שמשה בא ומספר לעם ישראל, הוא לא מספר להם את דעתו האישית הוא מביא להם אינפורמציה חוץ עולמית הוא מביא להם אינפורמציה שאם הוא לא היה מביא הם לא היו מקבלים את האינפורמציה הזאת מאף מקום אם משה לא בא ומספר לעם ישראל את מה שאלוהים אומר, עם ישראל לעולם לא היה יודע מה המחשבות של אלוהים. בפרשה הזאת משה ממשיך לספר לעם ישראל על נביא מיוחד שאלוהים יקים להם. מה שהוא בעצם מביא להם זה דבר מאוד מעניין כי הנביא המיוחד הזה שאלוהים יביא להם, משה אומר שהוא יהיה כמוהו. זה נביא שהוא יהיה כמו משה. הדרך שאלוהים בחר לדבר אל העם היה דרך נביאים שאלוהים בחר. אנשים שנבחרו על ידי אלוהים בעצמו כדי להביא מסר ממנו אל העם. זה גם מה שאני עושה כאן היום. התפקיד של האנשים וגם שלכם, של הנביאים סליחה, וגם שלנו היום זה להביא את מה שאלוהים אומר למי שעדיין לא שמע. המסר הראשוני של משה הוא מסר של ישועה, ישועה. אלוהים רוצה להציל את העם שלו. אלוהים רוצה שהעם שלו ידע שהוא אל שגואל אני חייב להביא לכם היום משהו אישי. אתמול הייתי בבית חולים בראשון לציון, בבר יעקב יותר נכון, ושם אבא שלי מאושפז. הוא לא חולה במחלה קשה, תודה לאל, אבל כתוצאה מהרבה טיפולים המשקל שלו ירד מאוד ועכשיו הוא ממש סובל מכל מיני סימפטומים. אתמול אני ישבתי לידו הוא מאוד מאוד סובל, אני לא רוצה לפרט, אבל סבל, ממש סבל. ואני שמעתי אותו מדבר עם אלוהים. בחיים שלי אני לא שמעתי אותו מדבר עם אלוהים. זאת הייתה הפעם הראשונה. והוא אמר, אלוהים, כמו שאתה גאלת, הצלת את עם ישראל, תגאל אותי. זה מה שהוא אמר לאלוהים, זה הכל, זה מה שהוא אמר, תגעל אותי, זה ממש נגע לי בלב, כי אבא שלי לא אדם שמתפלל, אבא שלי הוא לא הוא רצה לשמוע אפילו על אלוהים, אבל לאחר שהרופאים כבר לא יכולים לעשות שום דבר בשביל שהמצב שלו יהיה טוב יותר, אבא שלי החליט לפנות לאלוהים, מכיוון שאלוהים בעצמו אמר תפנו אליי ותיבשעו כל אפסי הארץ זה משפט ופסוק שאמרתי לאבא שלי כמה וכמה פעמים. המילים שאנחנו אומרים לאנשים לא חוזרים בחזרה לאלוהים, הם נשארים, בואו לא נשכח. נשכח שהדברים שאנחנו אומרים, המסר שאנחנו מביאים מאלוהים הוא מסר שלא נשכח, המוח שלנו מקבל את הדברים שאלוהים נותן. אפילו אם אנחנו אה, בהתחלה מתנגדים, רוח הקודש יכול להעיר את דבר אלוהים לחיים, אפילו בלב של בן אדם שלא רוצה את אלוהים. אתם מאמינים בזה? כן. אני גם מאמין בזה בכל ליבי. אלוהים רוצה להציל אותנו מהעבדות למצרים הרוחנית, ובאופן יותר מדויק לעבודה של השטן. זוהי המטרה בעצם מדוע אלוהים שלח את המשיח להציל את כל האנושות כמובן וזאת הייתה גם מטרת בואו של המשיח ישוע אני רוצה שנקרא קטע מתוך מתי 16, 13, 14 כשבא ישוע אל סביבות קיסריה של פיליפוס שאל את תלמידיו מה אומרים האנשים על בן האדם? מי השיבו, יש אומרים יוחנן המקביל, אחרים אומרים אליהו, ואחרים ירמיהו או אחד מהנביאים? שאל אותם, ואתם? מה אומרים? מי אני? אלו ייתכנו השאלות החשובות ביותר שישוע שאל את התלמידים שלו Uh, הסיפור הזה בעצם שאנחנו קוראים פה עכשיו הוא רלוונטי היום לא פחות מאשר היה בזמן uh, של כמעט אלפיים שנים לאחור גם עבורנו במאה ה-21 אם אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה הזאת איזה תשובה אנחנו מקבלים בחיים שלנו? מיהו ישוע? גם מאמינים בישוע לעיתים קרובות לא ממש מבינים את הסיבה שלמענה ישוע הגיע וחי על פני האדמה. כדי להבין את החיים האלה של ישוע אנחנו חייבים לצאת למסע בין אלפיים שנים מסע בין אלפיים שנים לתקופה שהיא שונה מאוד מהתקופה של היום אם אנחנו רוצים להבין את מה שהוא אמר אנחנו צריכים להבין אותם בהקשר של האנשים שהוא דיבר אליהם בזמן ההוא. המסע שאנחנו יוצאים אליו אינו רק בזמן, אלא גם בתרבות, במסורת, במנהגים וכמובן גם בשפה. כל מה שישוע לימד צריך להיות מובן בהתאם לכך. אם אנחנו רוצים להתברך מדבר אלוהים אנחנו צריכים להבין את זה בדרך שהוא בעצם פעל בתקופה ההיא. צורת הלימוד והמסר של ישוע היו מובנים לאנשים שחיו במסגרת זמן שונה מאוד. ישוע היה איש יהודי דתי. ישוע היה דתי, אבל הוא היה יהודי. הוא חי בין יהודים. והקשר בינו לבינם היה במסגרת הדת היהודית. הוא דיבר עברית והוא חי כל החיים שלו בארץ ישראל. הוא חי בתקופה שבני העם שלו היה להם מאוד מאוד קשה תחת היד הקשה והאכזרית של האימפריה הרובית. לכן כשאנחנו באים לשמוע את הקול של ישוע אנחנו צריכים לשמוע אותו כמו שהוא נשמע באוזניים של התלמידים הראשונים הראשונים שהם בעצם שמעו אותו. הטקסט שמביא ישוע קשור בצורה שבעצם היא כתובה בכתובים בספרי הנביאים גם כמובן בתורה, אבל גם בנביאים והכתובים. אנחנו חייבים לשמוע לדברים של ישוע באוזניים של האנשים ששמעו אותו בחיים שלו. איך אנחנו עושים את זה? אם אנחנו לא נשמע אותו בצורה הזאת, אנחנו הרבה פעמים יכולים לא להבין את מה שהוא אמר, כמעט בכלל. בואו נבחן את הסיפור שלנו בהתאם לכתוב. במקרא. שאלתו של ישוע לתלמידים, מה אומרים עליי? למה אתם חושבים שהוא שואל אותם את השאלה הזאת? לפי התגובה של התלמידים אנחנו יכולים ללמוד הרבה. חלק מהעם אומרים שהוא יוחנן המקביל, חלק אומרים שהוא אליהו, וחלק אומרים שהוא ירמיהו. או אחד מהנביאים. מה משותף לכל האנשים האלה שאנחנו ראינו פה עכשיו? מה משותף ביניהם? מי יכול להרים יד ולהגיד? מה משותף בין כולם? כן, קריסטינה. שהם מה? זה נכון, אבל מה היה משותף ביניהם בעצם מעבר לכך שהם אינם חיים יותר? <אח> הם <אח> היו <אח> נביאים, נכון מאוד. הם היו נביאים. לכל העם לא היה ספק, תשימו לב, בואו עכשיו נסתכל מהעיניים של העם. לכל העם לא היה ספק שבן האדם, זאת אומרת המשיח, חייב להיות גם נביא. גם אם הזהות שלו היא לא כל כך ברורה. מה שהיה בטוח שהוא חייב להיות נביא. הוא חייב להיות נביא. אנחנו קוראים במתי 16 פסוק אחד הפרושים והצדוקים ניגשו לנסות אותו וביקשו ממנו תשימו לב מה הם מבקשים ממנו ביקשו ממנו להראות להם אות מן השמיים אנחנו כאן רואים בבירור שהעם ידע שהמשיח כנביא של אלוהים חייב לעשות ניסים כדי להוכיח את המשיחיות שלו בפעם הראשונה שמשה נשלח בחזרה למצרים לעמוד בפני פרעה, תשימו לב מה אלוהים הבטיח לו. הוא הבטיח לו שהוא יעשה אותות ומופתים לעיני העם כדי להוכיח שהוא נשלח מאלוהים. אלוהים. שמות פרק 4, פסוקים 1-9. פסוק 1: "ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו לקולי כי הם יגידו שאלוהים לא נראה אליך" ואז אלוהים מפסוק שתיים עד פסוק ארבע אה, אומר לו שיעשה אות, הוא שואל אותו מה יש לך ביד, אומר מטה, תזרוק אותו על הרצפה ויהיה לנחש, משה ברח ואלוהים הראה לו שהוא יכול לעשות את האות. פסוק חמש, אלוהים אומר לו אתה תעשה את אלמה? כדי שיעמינו כי נראה אליך אדוני אלוהי אבותיו ואז הוא אומר לו, הנה עוד עוד בשבילך, תשים את היד שלך מתחת ליד השנייה, תוציא אותה, מה יש לה? מחלה צרעת, תשים אותה חזרה, או, היא בסדר. פסוק שמונה, וגם אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם לשתי, לשני האותות האלה, ולא ישמעו לקולך, ולקחת מימי הייעור, ושפכת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן הייעור לדם ביבשת. קטע ארוך, <תארוך> אני יודע. אלוהים עושה הכל כדי שהשליחים שלו, שהוא שלח, הנביא שהוא שלח, יראה שהוא שלח אותו, שזה מאלוהים. הוא לא בא להראות להם שהוא יכול לעשות אותו. זה לא היה המטרה. המטרה היא לא להראות להם שהוא יכול לעשות אותו. מהי המטרה האמיתית? המטרה האמיתית היא זה להראות להם שהוא אכן בא מאיפה? שהוא בא מאלוהים. ככה אנשים יגידו או ככה אנחנו עכשיו יודעים שאלוהים שלח אותך. ככה אנחנו יודעים שאתה באמת נביא של אלוהים. כשאנחנו מבינים את המסגרת הדתית שבה חי ישוע ואת המסר שלו אנחנו מבינים מה שהפרושים והצדוקים ביקשו הם בעצם אומרים לישוע אם באמת אתה מי שאתה אומר שאתה אז תראה לנו שאתה כזה אנחנו רק לא מקבלים את מה שאתה אומר בגלל שאתה אומר אם אתה נביא אנחנו רוצים לראות שאתה באמת כזה. לא רק הפרושים האמינו בכך. כל העם ידע שהמשיח כמו נביא צריך לעשות אותות. תיקחו לדוגמה את הסיפור של העיוור מלידה. העיוור מלידה. ששאלו אותו מה הוא אומר על זה שהוא, על האיש שפקח את העיניים שלו. מה הוא אמר? יוחנן 9 פסוק 17 הוסיפו ושאלו את האיש היה עיוור זה עיוור מה אתה אומר עליו על שפקח את עיניך השיב ואמר נביא הוא התשובה הראשונה מה הוא? הוא נביא איך אני יודע איך הוא יודע שהוא נביא? מה בעצם אה, נותן לו את הביטחון להגיד בלי שום ספק הוא לא אמר ואמר רגע תנו לי לחשוב או לא יודע אולי אני צריך לשאול מישהו כששאלו אותו מי האיש שפתח לך את העיניים מה הוא אמר? נביא בזמן של ישוע היהודים שחיו אז הם ידעו אם מישהו עושה משהו כזה הוא צריך להיות נביא ונביא בעצם עושה אותות וניסים העם חיכה למושיע כמו משה. אתם יודעים שבזמן של בני ישראל, הרבה אנשים לא ידעו קרוא וכתוב, הרבה מהם, אבל מי שכן ידע קרוא וכתוב, הוא לא קרא עיתונים או ספרים או דברים אחרים. מה הם היו קוראים? הם היו קוראים רק את דבר אלוהים. כי לא, זה היה הספרות היחידה שהיו קוראים ממנה. כאנשים מאמינים. הם לא היו קוראים ספרות פגאנית או ספרות שאיננה מאלוהים, הם היו קוראים רק את התנ״ך בעצם. משה בעצם בשביל עם ישראל היה נביא שגאל אותם, והם חיכו לנביא כמו משה. הם חיכו לנביא שיגיע ומה יעשה? וישחרר אותם מהכיבוש הרומאי. יוחנן חמש, ארבעים וחמש, ארבעים ושבע, ישוע אומר לפרושים: אל תחשבו שאני אטען עליכם לפני אבי. משה, אשר שמתם בו בטחונכם, הוא הטוען עליכם. אילו האמנתם למשה, הייתם מאמינים לי, כי עליי כתב: אבל אם לכתביו אתם אינכם מאמינים, איך תאמינו לדבריי? בזמן של ישוע קמו לו מתנגדים רבים מקרב העם שלא רצו לקבל את מה שהוא אמר. ישוע אמר שהוא המשיח והדרך להוכיח זאת הייתה דרך התורה. משה כתב על ישוע. בפרשת שופטים משה מדבר אל העם ומבטיח להם שיום יבוא ואלוהים ישלח להם נביא כמוהו. הנביא הזה יקום מן העם יקום מן העם ויהיה כמו משה. את זה אנחנו קוראים בדברים י"ח 18. ויאמר אדוני אליי, היטיבו אשר דיברו, נביא אקים להם מקרב אחיהם, כמוך. ונתתי דבריי בפיו, ודיבר אליהם את כל אשר עצבנו. האם זה יכול להיות? האם יכול להיות שהנביא שאלוהים הקים מקרב אחיהם, הוא יושיע אותם? האם זה הנביא שקם לעם ישראל? האם זה ישוע? בפסוק הבא אלוהים מדבר אל משה ומספר לו על נביא שהוא יקים מקרב עם ישראל והוא מדגיש שהנביא יהיה כמוך, כמו משה. הוא לא יהיה נביא רגיל, אלא הוא יהיה נביא מסוג מסוג משה. איזה נביא היה משה? מה היה כל כך מיוחד במשה שלא היה לאף אחד מהנביאים? הנה דוגמה. דוגמה ראשונה שהיה למשה משהו שלא היה לאף נביא אחר. במדבר 12 והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה הנביא שאלוהים יקים לעם ישראל יהיה כמו משה, הוא יהיה עניו יותר מכל אדם אשר על פני האדמה. עוד דוגמה אחת למשהו שרק בעצם משה היה, אנחנו קוראים במדבר י"ב שש עד שמונה ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם אדוני במראה אליו את ודיה כאן אלוהים מדבר לאהרון ולאחותו מרים שהם ריכלו על משה, הם דיברו עליו דברים לא טובים ואלוהים אומר שהוא מדבר עם נביא בחלום אבל בפסוק שבע הוא אומר לא כן עבדי משה הוא שם את משה עכשיו במקום אחר לגמרי הוא שם את משה במקום נפרד הוא אומר אני מדבר עם כל הנביאים, אני מדבר איתם בחלום אבל איך אני מדבר עם משה? בכל ביתי נאמן הוא, פה אל פה אדבר בו, ומראה, ולא בחידות, ותמונת אדוני יביט. איזה נביא, נביא מאוד מיוחד. אלוהים יקים בסופו של דבר נביא כמו משה. הנביא הזה לא יקבל את הדברים אה, אה, של אלוהים בחזון, הוא יקבל אותם ישירות ממנו. הוא יקבל אותם כמו משה. עוד דוגמה אנחנו מוצאים בשמות ל"ג 11 ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו משה לא היה כמו שאנחנו רואים נביא רגיל ואלוהים אמר אני אביא נביא כמו משה יהיה נביא שהוא יהיה כמו משה ואתם תדעו שהוא כזה היום אנחנו נראה כמה וכמה דוגמאות ש... מראות לנו שישוע הוא אכן הנביא כמו משה שאלוהים הביא לעם ישראל. הוא היה נביא מהסוג שמסמל את המשיח לבוא. משה היה נביא שהוביל את העם של אלוהים לגאולה. לאף נביא לא היה את התפקיד הזה. לאף נביא לא היה את התפקיד הזה. אף נביא לא קיבל את התפקיד שקיבל משה. היום אני רוצה להראות לכם את המשיח. כפי שהוא התגלה בצורה סמלית בחיים של משה ונגלה אלינו בחיים של ישוע. הסיפור של משה מתגלה בסיפור של החיים של ישוע המשיח. בוא נבדוק עד כמה החיים של משה ומתאימים לחיים ומקבילים לחיים של ישוע. נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך אדוני אלוהיך, ישוע המשיח ומשה רבנו. דוגמה ראשונה, ישוע נולד בתקופה קשה לעם ישראל, משה נולד בתקופה קשה לעם ישראל. הורדוס מנסה להרוג את ישוע התינוק, פרעה מנסה להרוג את משה התינוק. התקופה הארוכה מילדות לבגרות לא מוזכרת בכתובים. אצל ישוע וגם אצל משה תקופה ארוכה מילדות לבגרות ללא תיאור בכתובים שינוי דרסטי לישוע המשיח ממצב מלכות לאדם פשוט שינוי דרסטי מארמון פרעה לרועה עני ישוע הוא הרועה הטוב משה הפך לרועה טוב ונאמן ישוע נשלח קודם להושיע את עם ישראל משה נשלח להושיע את עם ישראל ישוע המשיח הושיע אישה ליד באר מים, משה רבנו הושיע את הבנות של יתרו ליד באר מים. ישוע המשיח הושיע את כל בני האדם מעבדות לחטא, משה רבנו הושיע את בני ישראל מעבדות למצרים. ישוע המשיח נדחה לעיתים קרובות על ידי בני עמו, אותו דבר היה גם עם משה רבנו, הוא נדחה לעיתים מאוד קרובות על ידי בני עמו. ישוע המשיח שהה במדבר בצום במשך ארבעים יום. משה רבנו שהה על הר סיני בצום במשך ארבעים יום. ישוע המשיח עשה מעשה נפלאות ואותות רבים. גם משה רבנו עשה אותות וניסים רבים. ישוע התקריב את החיים שלו למען ישועתם של כל בני האדם. משה רבנו הציע את חייו כפרה על חיי עם ישראל לאחר חטא העגל ועוד ועוד ועוד דוגמאות רבות אני יכול להביא לכם על ההתאמה בין הנביא מקרבך, מאחיך כמוני יקים לך אדוני אלוהיך עד מתי עם ישראל יעצום את עיניו? אתם בכלל יכולים לתאר לעצמכם איזה מסר אדיר זה לעם ישראל שהמשיח שלהם, שהנביא שהגיע להושיע את כל העולם כבר הגיע? הרבה אנשים לא יודעים את מה שאנחנו ראינו היום פה. הרבה אנשים לא שמעו על זה אפילו. הם לא יודעים מי זה הנביא הזה. הם ממציאים כל מיני שמות אחרים שאין להם דבר וחצי דבר עם הפסוק הזה. אבל אנחנו יודעים שהנביא הזה הוא לא אחר מאשר ישוע המשיח. הקווים של הדמיון, קווי הדמיון הרבים בין משה לישוע המשיח, מראים לנו בבירור שישוע הוא הנביא כמו משה, שאלוהים הבטיח להקים לעם ישראל. אנחנו קוראים בלוקאס 7, 15-17, סיפור מאוד יפה. למחרת הלך אל עיר אשר שמה נעים ואיתו הלכו תלמידיו והמון רב הוא התקרב אל ש...